Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hayya'ali ibadihi salihin Al-karamata wa'al-na'im al-muqim Alladhi la yahudu wa la yazul Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعَنِّمْ عَلَى عَبْدِكَ ورَسُولِكَ النَّبِيِّ الأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ صَارَ عَلَى نَهْدِهِ وَهَتَّدَ بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ لَيُمِدِّينَ أَمْ مَأْبَعْ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى Wahai manusia Hamba-hamba Allah Lelaki dan perempuan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa Di dalam kitabnya Dengan balasan syurga yang begitu luas Sebaliknya orang-orang yang menderhaka Mereka telah dijanjikan dengan azab neraka yang begitu dahsyat Ianya terserah kepada Allah Azza wa Jalla Untuk menentukan di mana tempat duduk yang akhir bagi seorang hamba itu Sidang jamaah sekalian Dalam siri yang lepas kita telah berbincang tentang neraka Penghuninya dan sedikit daripada huru haranya Di dalam khutbah yang terakhir Dalam siri Rihlatul Khulud Pengembaraan abadi ke akhirat ini Iaitulah kita menutup siri 12 siri ini Dengan tajuk Ilal Jannati insya InsyaAllah Iaitulah ke syurga Syurga yang dijanjikan tersebut banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat Al-Qur'an. A'uzubillah billahi minasy rajim. Innal muttaqin fi jannatin wa'uyun. 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Orang-orang yang bertakwa. duduk mereka dalam surga di bawahnya air-air yang mengalir. Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera Dengan aman damai Suratul Hijri ayat 46-47 Di antara ayat lagi Ya ibad La khawfun alaikumul yauma wa la antum tahzanun Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Udukhudul jannah Udukhudul jannah antum wa azwajukum tuhbarun wa hayham buhambakum tidak ada lagi ketakutan bagi kamu pada hari ini dan kamu tidak duka dikuciita siapakah orang yang diseru sedemikian allazina amanu iaitu lah orang-orang yang beriman dan mereka dalam keadaan muslimin apa yang dipanggil odkhulul jannah masuklah kamu ke dalam syurga kamu dan keluarga kamu dan isteri-isteri kamu ini dalam ayat az-zukhruf ayat 69 70 dalam ayat yang lain Allah Subhanahu seru kepada kita innal muttaqin fi amin fi jannatin wa 'uyun sundusin wa istabrakin mutaqabilin mereka pakai pakaian sundus pakaian daripada sutra dalam keadaan mutaqabilin berhadap-hadap muka mereka dalam syurga. Wa kazalika zawwajna kazalika wazawajnahu bi hurin 'ain. Demikian juga kami kahwinkan mereka pasangan mereka daripada bidadari. Ini ayat az-zukhruf lagi. Karena itulah apabila Allah menjanjikan kedudukan orang-orang yang muttaqin sedemikian Maka Allah memperingatkan Nabi kita saw telah memperingatkan. Wa man la bisal harir fit dunia dalam yalbas hufil akhirah. Siapa orang laki-laki yang pakai harir, pakai sutra dalam dunia, mereka tidak akan dapat pakai lagi di akhirat. Bermakna mereka tidak boleh masuk syurga. Wa man la bisal zahab fit dunia. Siapa yang pakai emas dalam dunia, bagi orang laki-laki pakai pakaian emas. Sama juga laki-laki dengan perempuan Yang memakai, menggunakan bekas-bekas daripada emas Tak kira berapa ribu harganya Lam yazbasu fil akhirah Mereka tidak lagi dapat pakai di akhirat Sidang jemaah sekalian Itu di antara galakan-galakan targib Allah SWT gambarkan kepada kita Siapa yang ikut arahan Siapa yang patuh kepada Allah maka itulah gambaran syurga yang akan diberikan kepada mereka Terdapat banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang syurga Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu katanya yaakul ahlul fiha Orang yang duduk dalam syurga akan makan makanan syurga wa yasrabun mereka akan minum mereka tidak lagi pergi ke tandas Di dalam syurga tidak ada bilik air Tidak ada toilet Tak perlu kepada tandas Kerana tandas ni bukan satu tempat yang selesa Kita masuk dalam keadaan pegang hidung kadang-kadang Kerana itulah Mereka juga tidak kencing Tidak berhingus Subhanallah Makan untuk berni'mat Makan untuk menikmati makanan, bukan makan kerana lapar. Ini perbezaan yang sangat ketara. Kita di atas dunia ini makan kerana kita lapar. Orang dalam syurga makan kerana mereka seronok dengan makanan. Kita seronok juga makan, tapi kalau makan banyak, macam-macam penyakit mari. Kolesterol mari, genci manih mari dan lagi-lain lagi. Ini hadis yang diwayat oleh Imam Muslim. Walakin ta'amuhum zalika Makanan yang dimakan itu akan keluar karashil mis seperti keluarnya bau kasturi, keluar peluh begitu saja. Mereka akan diilhamkan untuk bertasbih, bertakbir dalam syurga masih lagi meneruskan bacaan-bacaan itu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis kursi a'dattu lil ibadissalihin ma la ra'at wa la 'unun sami'at khatar 'ala qalbi bashar Allah mengatakan a'dattu aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh aku telah sediakan bagi mereka ma la ra'at tak pernah mata tengok wala uzunun sami'an tak pernah telinga dengar wala khatar ala kalbi basyat tak pernah terfikir oleh hati kalau kita boleh khayal macam ni ke di syurga itu bukan syurga itu bangunan dalam khayalan kita kerana itulah bila orang lukis syurga dia tak nampak dia nak lukis apa kerana Allah Ta'ala sekat di sini tak pernah mata tengok tak pernah telinga dengar, tak pernah terfikir oleh hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqra'u in syi'tum." Kamu bacalah kalau kamu nak dalam ayat Quran, "Fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrat ayun." Setiap orang diri itu tidak tahu apa yang telah disembunyikan daripada mereka? Qurrat ayun, daripada penyejuk mata hat, mata mereka. Itulah di antara hadis-hadis yang menyebut tentang kedudukan ahli syurga makanan mereka pakaian mereka dan kita lihat juga syurga ini sudah ada tersebut dalam kitab-kitab aqidah mengatakan al jannatu wan nar syurga dengan raka ini maujudatan sudah ada sekarang dalam kitab syarah at-tahawiyah ittfaqa ahlus sunnah telah ittifaq ahlus sunnah wal jamaah an al jannatu wan nar makhlukatan maujudatan alaan telah ada telah wujud sekarang inilah pegangan ahlus sunnah wal jamaah kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyeru hamba-hambanya dengan firman-Nya wasari'u ila magfiratin bersegeralah kamu semua ila mawfiratin min rabbikum mencari keampunan Tuhan kamu Dalam ayat yang lain sabiqu dalam suratul hadid sabiqu ila mawfiratin min rabbikum Segera tawaran-tawaran istimewa ini terbuka di hadapan mata kita Karena itulah dalam surah al-Imran 133 dan juga suratul Hadid ayat 21 ardhu has sama'atu wal ard Surah Ali Imrah mengatakan luasnya. Syurga itu luas langit dengan bumi. Dalam Al-Hadid, Arduha ka'ardis samawati walak. Luasnya seperti luas langit dengan bumi. Semua ayat ini telah mengatakan, U'iddat lil-muttaqin. U'iddat lil-muttaqin. Kata al Tafsir, Fi'lun madi mabniyun lil-majhul. Fa'il madhi yang telah dibina dengan jalan majhul walam lam yuzkarul fa'il tidak disebut fa'ilnya bermakna syurga neraka yang telah sedia gitu maklum likullizi aqlin sudah disebut di situlah tersebut dalam hadis yang sahih yang sarah daripada Anas radhiyallahu anhu danum haddi mana hadis perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang menyebutkan summan talaqa bi jibril Ketika Nabi Mi'raj, Jibril bawa dia hatta atas siratal muntaha. Apabila sampai di siratal muntaha fa alwan. Telah ditutup dengan berbagai warna la adri ma aku tak tahu apa ini. Summa dakhaltul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku masuk dalam syurga fa idha hiya luk -luk, idha Semuanya permata dan tanahnya, buminya daripada kasturi. Allah itu hadis dalam Sahih Hayim, dalam hadis lain daripada Amrul bin Umar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, In hadakum iza mata urda alihi makhluh bil gadati wal asyiy. Apabila mati seorang makhluk, seorang manusia ni mati, dia masuk dalam kubur. Orda alaihi mukadhuu dibentang di hadapannya di mana tempat duduknya Allahu akbar. bil ada wal asyih pagi dan petang. Hingga namin alil jannah tiapamin alil jannah. Kalau dia ni penduduk surga dibuka depan matanya surga mereka akan bergeber. Sebaliknya sekiranya dia ni alin raka wal ayazubinah kita akan buka pintu neraka Diqalu hadza maq'aduka hatta yab'asallahu yawmal qiyamah ini tempat duduk kamu sehingga dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika datangnya berlaku pertembungan di antara Nabi Musa dengan Saharah tukang sihir. Sebagian ahli tafsir menyebutkan seramai 72 orang ahli sihir. Nak lawan dengan Nabi Musa alaihis yang bawa sebatang tongkat ketika Nabi Musa mencampak tungkatnya, tukang seher tengok, tungkat Musa telah menelan semua tali-tali, dan tungkat ahli seher, dia kata, ini bukan seher, mereka telah fakharu sajidin, semua ahli seher 72 orang ini, yang dikatakan 72 orang, sujud. Ketika mereka sujud inilah, mereka telah nampak kedudukan mereka di syurga. Kerana itulah, Apabila Firaun memberi amaran amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakbirukum allazi 'allamakum al sih la uqtilanna aydiakum wa arjulakum min khilaf la uqta'anna arjulakum Jadi Firaun telah memberi amaran aku akan potong tangan dan kaki kamu bersilang wala usallibannakum fi juz'in nakhl laku akan salib kamu Apa yang telah dijawab oleh ahli sihir pagi penentang nabi musa tengah hari beriman kepada Allah hanya sujud sekali apabila firaun telah mengancamnya mereka mengatakan faqdima antaqad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya firaun buatlah apa nak buat kerana mereka telah mendapat keyakinan lihat syurga pada ketika itu Allahu akbar Allah apabila nak beri nikmat syurga kepada seorang hamba sekejap Pagi penentang tegar Nabi Musa. Masih lagi minta projek dengan Firaun. Aina nal ajran? Apakah kami dapat balasan, dapat projek daripada kamu hai hey Firaun? Kalau kamu menang? Firaun bagi jawapan innakum laminal muqarrabin, kamu pun orang yang paling rapat dengan aku. Petang telah menjadi ahli syurga subhanallah. Inilah kelebihan Allah Taala beri. Kerana itulah kita masih lagi mengembara ke dalam syurga. Syurga yang dijanji telah wujud dan syurga yang dijanji juga tidak akan hilang. Allahu Akbar. Innal amanu wa amilussalihat ulai kahum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar khalidina abada mereka akan kekal dalamnya selama lama Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Idza dakhal ahlul jannati al-jannah Apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga Yunadi munadin serulah suara yang menyeru Inna lakum an tasihu fala abadan Wa penduduk syurga kamu sihat tak ada sakit tak ada hospital di syurga Wa inna lakum an tahyafu abada kamu hidup tidak akan mati Itu disebut wa an lakum wa an fala tahrumu abada kamu akan jadi orang muda tidak akan tua-tua lagi ada setengah li tafsir mengatakan umur bidadari dalam syurga 33 tahun ini dikira orang umur matang wa nadu antilkumul jannatu uristuha bima kuntum ta'malun khaliitul apabila disebut lagi bila ahli syurga masuk ke dalam syurga mereka kekal dalamnya selama-lamanya tidak akan keluar jadi syurga yang telah disebut di dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak ini sangat jelas kepada kita apabila Allah SWT anugerahkan kepada hambanya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita tentang ahli syurga mawdi'u sawtin fil jannah mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunia wa ma fiha tempat letak tungkat tungkat kita ni sandar tungkat bukan kerana tua kerana pesen dia apa penggantuk khairum min ad-dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya jadi apa lagi yang kita nak cari kalau kita tengok sifat-sifat syurga yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini maka cukup berat cukup besar kedudukannya jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat marilah kita sama-sama mencari bagaimanakah jalan menuju ke syurga Para ulama' mengatakan jalan yang pertama sekali orang-orang syurga Tak lain dan tak bukan Iaitulah misti Imannya betul Akidahnya sahih Kalau akidah rusak Tidak ada harapan lagi Sebagaimana telah kita belajar Di dalam siri yang lepas Kurusakan akidah ini berlaku banyak Jadi di antara lagi Setelah kita beriman kepada Allah Setelah kita melaksanakan Rukun Islam yang lima Beriman beriktikhat Dengan sepenuhnya Kepada rukun iman yang enam Dan kita juga Telah melakukan perkara-perkara yang baik Maka pada ketika Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan kepada kita Inna fil jannati Mi'ata darajah Dalam surga ada seratus tingkat A'adda'allahu lil mujahidi Nafisa bilillah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mujahid orang yang berjuang fi sabilillah ma mai nadrajataini kama bainas sama'i wal ardhu di antara dua darjah itu seperti langit dengan bumi subhanallah kadang-kadang orang bertanya dia kata macam manalah orang-orang pejuang-pejuang Islam kenapa mereka tidak lari dalam perjuangan kawan-kawan kita yang di Palestin menentang Yahudi Sahabat-sahabat kita di bumi Syria menentang rejim Nusairiyah Yang memang terang-terang menentang Allah dan Rasul Sahabat-sahabat kita di mana-mana di negara Dalam bumi pejuang Islam sekarang dan dahulu Kenapa mereka tidak lari? Tuan-tuan kena ingat Kita jangan duk kira Kita yang tidak merasai, tidak menjiwai peperangan Menentang golongan kafir ini Sama seperti orang yang duduk dalam medan peperangan kalau kita nak cerita tentang kedudukan mereka cukup besar. Saya ambil contoh beberapa contoh yang mudah ringkas. Dalam peperangan Uhud saja. Sahabat radhiyallahu anhum Anas bin Nadar di antaranya. Ketika dia nak masuk peperangan, dia telah mencerita kepada sahabat-sahabanya, "Inni la'ajidu rihal jannata min duni Uhud." Aku telah tercium baum syurga di tepi bukit Uhud. Karena itulah nyawa mereka terbang, kaki tangan mereka terputus kepala mereka tercabut mereka telah yakin telah nampak di hadapan mereka janji-janji Allah min al sadaqu ma ahadullah faminhum man qada wa minhum yantazir wa ma badalu tabdila kenapa kerana mereka nampak janji Allah mereka telah yakin dengan pertolongan Allah syurga telah berada di hadapan mereka innila ajiduri hal jannah aku tercium bau syurga di hadap di tepi bukit uhud Orang yang seperti ini, yang telah ditunjukkan karamat pada mereka, apakah mereka menunggu lagi untuk mati syahid? Apakah mereka menangguh lagi? Mereka nampak lagi di belakang mereka anak dan isteri yang kecil. Isteri yang muda, anak yang masih kecil. Abadan tidak akan nampak. Yang mereka nampak, gadan nalqal ahibbah, Muhammadan wa hizbah. Kita telah cerita banyak sahabat-sahabat dulu. Apabila mereka, mereka nak mati, mereka menceritakan kepada sahabat-sahabat mereka, radan nalkal ahiba. Esok kami akan bertemu dengan orang yang kami sayang. Kami akan bertemu dengan Allah. Kami akan bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi. Karena itulah mereka tidak takut kepada mati. Apabila kita hati kita lemah, iman kita tidak kuat, kematian lebih dahsyat daripada segala-galanya. Pada waktu itu jangan harap orang ini akan berjuang di saff di hadapan. Maka kerana itulah kita senang banyak. Banyak membaca, banyak muhasabah, banyak mendengar kisah-kisah syuhada afsalihin. Bagaimana mereka telah mencurahkan tenaga. Bagaimana mereka telah menjual harta nyawa mereka kepada Allah. Kenapa? Kerana semuanya janji-janji Allah Ta'ala yang telah sebut. Allah janjikan pada mujahidin fi sabi lillah. Dalam syurga mi'atadarajah. Kata di Nabi, ma bayin adalah kama bayin sama iwal arut. Di antara satu darjah itu, di antara langit dengan bumi, seratus darjah telah disediakan kepada mujahidin fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radhiyallahu hi rabba, siapa dia reda Allah sebagai Tuhannya? Islam sebagai agamanya, wabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajibat lahul jannah. Orang ini dapat masuk syurga. فَعَجِبَ لَهَا Abu Sa'id Abu Sa'id terkejut Ya Rasulullah syurga telah disediakan untukku kerana aku telah reda dengan Allah aku telah menganu Islam sebagai agama dan Rasulullah sebagai Rasul فَقَعْ أَعِدْهَا عَلَيْا Ya Rasulullah. sekali lagi saya nak dengar Rasulullah apakah janji yang telah diperuntukkan kepada saya kata Abu Sa'id Al-Khudri Nabi kita ulang balik faa alaihi. Nabi kita ulang balik Abu Sa'id, Karl, Wa'ukrah lagi yarfa Allahu bihal abdu biha darajah Itulah kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, Allah sediakan satu daraja al jihadu fi sabilillah bagi orang-orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Dalam hadis Amrullah bin Amr, Rasulullah sudah akbudur rahman, sembahlah Tuhan wa at'imur i't'am bagi makan pada orang sebarkan salam tadkhulul jannata bisalam kata nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa yatim wa yatim fil jannati hakeza nabi mengatakan aku dengan orang yang menjaga anak yatim seperti tangan dua jari yang dekat dalam hadis lain as'a'i al armalah wal masakin orang yang berusaha untuk memberi keperluan orang-orang ibu tunggal yang tidak ada suami yang ditinggal oleh suami dan para miskin kal mujahidi fi sabilillah seperti orang yang berjuang fi sabilillah wa kal qaimi la yaftur wa seperti orang yang berdiri malam tak berhenti orang yang berpuasa tidak berbuka Terlalu banyak tuan-tuan insyaallah dalam siri-siri yang lain kita buat tajuk khusus jalan-jalan menuju ke syurga Apa yang kami sebut dalam siri-siri pengembaraan ini hanyalah satu pengembaraan ringkas Bermula daripada kita nak mati ke syurga insya-Allah hari ini siri yang terakhir kita ke syurga insya-Allah Barakallahu li wa fil Quran al Azim wa nafa'ani bima fil ayati wazikil hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidikum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نبي وتدب في هدي الاسلام ام بعد يا ايها الناس اتقوا Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi saw telah beri peringatan yang besar kepada kita. Man ahaba an yuzahzani nahr, <Syukur> wayudhilil jannah, fal ta'thi mani yatuhu wahwa yuminu billahi wal yuminul aakhir. Nabi mengatakan, siapa yang nak menyelamatkan diri daripada api neraka, nak masuk dalam syurga biarlah kedatangan kematiannya sedang dia beriman kepada Allah inilah yang menjadi ketakutan kepada kita yang kita bimbang, yang kita takut hari ini tak lain dan tak bukan iaitulah di saat kita nak mati waktu yang paling gawat waktu yang paling mahal harganya tidak ternilai kalau kita mati dalam keadaan kita mengucap La Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah Orang ini dapat masuk syurga Dalam hadis ubadah bin al Nabi mengatakan siapa yang syahidah La ilaha illallah. Menyaksikan Muhammad Rasulullah Menyaksikan Isa Abdullah wa Rasuluh Menyaksikan syurga benar Neraka benar ada khalaahulllahul jannah ala ma kana minal amal Allah taala akan masukkan ke dalam syurga orang ini mengikut tahap amalannya. Darjat yang paling tinggi ialah itulah yang disebut dalam hadis Al Firdaus al a'la Mila jannah. Apabila kamu nak minta syurga mintalah Firdaus yang tertinggi dalam syurga. Wa iza sa'altumullah fas'alul fas'aluhu firdaus al a'la. Itu di antara yang telah disebut Terlalu besar besar tentang syurga ini Yang kita tidak ada masa untuk menceritakannya Tetapi setelah ahli syurga mendapat nikmat, Setelah ahli syurga mendapat apa yang mereka hajati Ketika itu satu lagi nikmat yang paling tinggi Satu lagi nikmat yang paling besar Yang kita mengharapkan kita termasuk di kalangan orang-orang ini Inna Allah Azza wa Jalla li ahli jannah Orang dalam syurga sedang menikmati nikmat. Tiba-tiba terdengar suara Allah berferman kepada penduduk syurga. Ya ahlal jannah. Wahai penduduk syurga. Fayaqunun. Ketika itu mereka memberi jawapan. Labai kawasadai. Walkhayru fi yadaik. Kami menyahut suruan engkau ya Allah. Semua kebaikan di tanganmu. Fayaqul hal raditum. Allah bertanya. Wahai penduduk syurga. Hal raditum. Apabila kamu sudah reda dengan apa yang kamu dapat, fayakul wamalana la nardaya rabbana. Bagaimana kami tidak reda wahai Tuhan, wakad aqtaytana malam tuat ahdan. Engkau telah anugerahkan kepada kami apa yang engkau tak beri kepada orang lain. Fayakul. Ketika itu Allah berfirman, ala antikum afdal min zalik. Nakkah tidak kamu semua aku beri yang terlebih baik daripada ini? Fayakul, fayakulun, wa ayu shayin afzal min zalik. Wahai tuhan, apa lagi yang lebih baik daripada bidadari, lebih baik daripada syurga yang begini cantik, makanan yang begini sedap? Fayakul, uhillalai kum ridwani, fala asghatulalai kum ba'adahu abada. Allah mengatakan, aku telah curahkan ke atas kamu, wahai penduduk syurga, ridwani kerajaan aku, dan aku tidak akan meruqah selama-lama atas kamu. Hadhis muttafaqun ali. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ya Allah tabarakallah. Ta Setelah Allah kata aku beri keredaan kepada kamu, Allah juga berperman tuhi dunia syaitan wahai penduduk syurga, aku telah reda kepada kamu. Kamu nak lagi? Kamu nak lagi tambahan? Fa alam tubayit wujuhana wahai tuhan engkau telah mu cerahkan muka kami engkau telah masukkan kami ke dalam syurga menyelamatkan kami daripada mereka apa lagi yang kamu nak anugerahkan kepada kami fa yakhsiful hijab ketika itu Allah budedahkan hijab Allah taala angkat hijab di antara kita dengannya tidak ada satu anugerah yang besar yang lebih daripada kita dapat melihat pada wajah Allah. Ketika itu ahli surga merasakan dunia, apa yang mereka dapati. Nikmat yang telah mereka terima semua yang kecil. Lebih berbanding dengan mereka dapat memandang pada wajah Allah Azza wa Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi biasma'ikal husna wa sifatikal 'ula Allah tu haramkan nazar alaik. Ya Allah kami mohon pada hari ini dengan nama engkau yang indah dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Janganlah engkau haramkan kami daripada memandang pada wajah engkau ya rabb alalamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min wa amal. Ya Allah kami mohon ke syurga dan apa amalan yang boleh mendekatkan kami ke syurga daripada perkataan dan amalan Wa na'udzu bika minan nar wa ma wa 'amal. Kami juga minta perlindungan daripada neraka dan apa yang boleh mendekatkan kami kepada neraka. Dan pada hari Jumaat yang mulia, banyakkan kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa Allah dalam al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Al ya ayuhal ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma wafilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'wat da rabbana atina min ladunka rahmatan huhajlana min amnina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah waqina azab an-nar wa sallallahu wa sallam wa barak ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun